Falëndërimët më të mira janë për Allahun të bare kjo e teala Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndimë kërkojmë Salavata dhe salamat për shëndetet e begat të mbi për nga mberin e zxedur Mohamed Mustafan a.s. Mbi shok të ti besnik mbi familjen e ti të ndërshme dhe shdo besimtari Cilin e ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote Ndëruar vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin dhe cilin e kemi filluar siklinerim mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit te bareke ve teala kjo do te jetë ligjërata e dytë si pjesë vazhduese e emrit e Allahu të Allahut te bareke ve teala el hakim dhe el hakim dhe el hakim tre emrat sot kanë një rrajë dhe i përkachojnë Allahut te bareke ve teala të, të tre emrat me citat koranor por shkakse ky emër të ndëruar vezë zënë një vend të goxha të mirë në Kur'an Emri El Hakim binawt har Emri El Hakim gjithashtu ka ardh një herë dhe ka ardh Emri Allahu Te Bareke ve Teala beshar El Hakim. Por shkak se za një vend të madh sikur Emri El Alim dhe nga se kanë ndërlidhur njëra me tjetrën El Hakim edhe El Alim dhe shpesh vijnë të shushëruara në Kur'an, duhet ta vazhdojmë edhe një apo dy lexhërata mbi këtë emër të Zotit Te Bareke ve Teala. Të ndëruar vëzër folëm në legjeratën e kaluar nga aspektit gjufësor, qka i bie El Hakim edhe El Hakim, dhe përmendëm se Allahu të barë kjovëtjala, librin e ti dhe kërkesat e ti urdra dhe ndalesa, i ka zbritur me urci. Urci, kur themi, jo urci, si kur që të ta përmendim sot në kontekstin e diktatit, proposhimu nuk tëtë të Allahu të barë kjovëtjala, bëjeni këtë vej për, se un e di se kjo është e mirë edhe nëse ju nuk e kuptoni jo në këtë aspekt, po në aspektin se të mirën dhe urtësinë e një urdhri apo ndalese e kupton takati njerëzor. Pra e kupton inteligjenti njeriu jo në aspektin e Allahut te bareke we taala. Madje do ta shohim se na premton kohë, edhe ne lirratat e ardhme të plasin për këtë emër të Allahut te bareke we taala se Zoti unjel jalaluhu ka vendosur sikur Të vendoste në Kur'an urdhra, apo sikur njerëzve të zbrit të urdhra, që ata fa dhe si kuptojnë, zdo ti dhe gjonin. Allohu gjitha supozonë, surën Isra ka përmenjë, Allohu te bare kjovëtara, sikur njerëzve të zbrit të urdhra, sikur përshemull vrit në vetën, apo dilni nga shtëpia, pa e ja kuptuti, vetëm e thëtë Allohu që dilpi shtëpia, thëtë Allohu gjitha pak për njerëzve këshin menguë, Sepse kjo dhe të kërështë të qenë vetë të mparat lojtë të njërës të dhe dinë, ajo zotë ja i qka do banë Pa varësishtë a kuptojnë apo jo Andë Allahu Gjell -Gjell -Gjell u gjeni gjelalu në shumisat e urdrave e Kazbrit, Kur'anin me mbiqqirën e emrit Allahu të barek e vetara El Hakim Pra, fillem e gjdozër, El Hakim është gjykatës El Hakim, ati ofër, është pra gjykatës apo vendimare së apo ligjvënës Apo a i cilë u atësakton njërë dhe më njërës e si, si do të jetojnë Qka konsumat dhe qka nuk konsumon Qfar len dhe qfar bën pëjvej prave Neve do të shohëmi në fund Rëzik shmërin e këthimi diku tjetër përveç Allahu të ligjit lejes dhe ndales Por sot me len Allahu të barë e kjojtara Do të ndalemi me ajetët të silat neve Na e bojnë të qartë se si ki Kur'an ka zrit me Me emë në Allahu gjela i urti Dhe po e voreni se El Hakim edhe lë hakim, gjykat dhe i urt, në gjuna rabë janë një, një lojt, një njyreje, hakim, hakim, që argumenton se vetëm a i cili e ka këtë cilësi, lejot me gjykuë, për vetëm i urt i gjykon, vetëm a i cili cilësot me emrin, hakim në kontekstin e plot, në manan e plot, vetëm ati i takon gjykimi, e neve sot të ta shojme lejnë adha u të bare kjo e tëra, se si kur ani e është mbush në gjdo urt dhe dhe gjdo ndalesë me ursi. Pasat do ta shohim çfarë për ata i cili e len këta. Çka nëse do dikush Allahut, jo nëprapë këshillë di vet. Prapë nuk është ima mirë. Do ta shohim me lein Allahut te bareke وتعالى. Fillimisht le të para se të përmendim domosdën çështjen e ursijes, me dhëbot e dietarëve, porfshi këtu edhe disa prej dietarëve të bidotit të mallapo të vogël, që vënë shekhu Ismail al-Taymija, kanë çështje të ndryshme. Me dhebi mëj njohër, vëzër, në dunja, pas përfundimit të tri gjenëratave të para, në dunja mëj përhapuri, është me dhebi i esharive. Dhe në një grumbull të madhë, që e kuja janë njohër vetëm këta si Ehlisonet, që ka përmenjë që e khul islam, i nëtejmi, rahimahullah. Ky me dhebë, si mëj njohër i tek Ehlisoneti, i që nuk është ashtu, kanë përfundu se në Kur'an, ne nuk hulumdojnë pë Nuk hulumdojmë për urëcijëm Tho që i khulisam të imië Dhe kanë arit në këtë përfundim Si refleks i skajshëm nga anë atjetër Duk e luftu me dhebin muë të zili Pro e shë arit janë formu si me dheb Duk e dalë skajshë mërish nga anë atjetër e muë të zilive Dhe në atë ko Kus i ka luftu muë të zilit Ka qenë e lisunde Duk e undin nga jo se ima Mahmedi I ka luftu muë të zilit Dhe si pasoj kus i luftu nga ta është Elisunë e cila nuk është gjithmon kështu që ka ndodhë të zilit kanë thanë ketë kur anin e kuptojnë a me mendje ketë hadithët i kuptojnë a me mendje krejt dhe jaudina ursin më të malë dhe më të vogën si refleks i kundër të kësaj pro si demant nuk është ashtu ka da një grup tjetër të cila quët eshë arije grumbullin e të edhe, edhe dysa maturidje qëfar kanë thanë kanë thanë njo nuk ja di në fare Dhe kanë shku shumë, do më thonë, s'ka ishë mërishë në disa të prime ku kanë thonë se Madje s'ka nevojnë me hulum të ue Pra por shembo Nëse do të dikush, pse Allah unë e ka ndalu neve alkoholin Këta thonë, s'ki nevojnë me ditë Mëse pje dhe pikë Edhe pse kjo dhe zënë kur anë eksiston, ka kësia e shka thotë, s'mun është me ditë Mirë pa është të rësia, kur anë i kështu, jo ja. A dhe do të që e khlujt sa më të i mirë, rahimahull Sahabe tabi in dhe tabi tabi in Me këtë konkretizim Ja lisunet së sun në hava Po me sahabe tabi in dhe tabi tabi in Kurani e përmend i letin, shkakun Qëtë quëtë në gjuhën e shtë këtëre filozofëve Ratio Me men e kuptoj jone E kuptoj pëse e ka ndaljue Mirë po e gziston fush dhe zonë që se kupton Dhe Allah uspravon me këta ndërsa shumica e ajte shumica e ditëve janë çë çë kupton. Kjo vështesë ai përket me dhëbeve juridike, dhe ne orvatemi me shkuar pas rrugës së sahabëve besu pra, të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke besuar se Kur'ani i pro justifon logjikisht urdhat e vet, duke lënë hapësirë, por urdhat që Allahu më, më thon banë dhe ti nuk e kupton. Banë dhe ti nuk e kupton. Çish i bie vëzër banë dhe ti nuk e kupton? A ka urdhë ar që Praktikisht më nëmi përmenë Që Allah ka dhonë bane ati se më rrashpse Dhe nëse esil krejt me endjen Filim e mbarem nuk gjenë arsyje Ka plotë sa dush Për qembol Për qembol Allah u të bare kjojtare E ka ngarku Ibrahimin a.s. Me e therë thmijën e vetë Me e mjëtë E ka ngarku Po Inni e rafil menemi Enni edh bahuk Unë për të shofë në andër shpalje Që duhet me therë Tani nëse nalësh me ketë urdër Të Allah u gj që i ka thonë Ibrahimit, thare djali mere kështu cila levërdi logike mund të justifikon vraj e djali për çka duhet me vra për çka duhet të vrasullet mund të largoj mund të dëboj mund dana pra, për si se më dhu më daj u piti mos rrim e ta po ku o levërdia me e vra fëmijen e dyta fëmijen s'ka gjuna pra nëse kështu nëse unë këmbo o zotë këtë ka bim këtë që ka fajt Por dje të organon në, nëse e marr këtu urdhër dhe mundojsh bixhet arsye logjike soni xejn nuk mundosh bixhet. E çka jet këtu jet vetëm ajo që Allahu ka dashme te shtu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dhe për shkak se s'ka arsye tim logjik se ka qenë me bot. Shikoj. Për shkak se s'ka pos dobivi kësaj na nuk e kalon me bot. Por e ka testu derisa ata morë thikën ai. E kure ka fillu e thikën qafën e ti e ka ndalë Allahu të bareke A në dhe zërë në Kur'an e gzistojnë kësi urda Që bënë e një sen e ti nuk mërësh me e kuptue Se cila është urësia Por jo këtë Kur'ani dhe jo këtë feja është e tilë Ne e të ndalëm i dhe zërë me shumë për e pre këtëra jetës Së të kanë përmendjetarët Se ku janë urësit e zotit të bareke o tjale, Në urda të ti Thotë Allahu të bareke Vë të alë وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فذل الله تبارك وتعالى رسولا الاحزاب نوكيتاكون اسني بسمتاريت و اسني بسمتار اي فمر قال الله كتجيكور مني urdur و اي دغوار اي تي صلى الله عليه وسلم ان يكون لهم الخيره min amrim su, su takon pas vendimit zotit dhe pejgamberis e sallam asni besimtar i dhe besimtarja qe ato te ken zgjedhje tjetër jashta ksojda dhe shikoni vëza njun arabe zgjedhjes i thoin khira dhe, mund ta mund ta shikoni atje sura al ahzab ajeti 36 allahu ja birmin an yakuna lahumu khira ayu ting lon ki ki, ki, ki emen gavien Nga kajri Pro kur Allah u gjikon me një vepor Dhe i dërguar i ti Se që kjo që shtu të më bo Nuk i takon një besimtarit Dhe besimtarës me thonë Kjo tjetra është me kajrit Pro zjedhja e fundit është zjedhja e zotit Dhe na piktun i semi Se jo kredi ja udina Ja udina ursit dhe, dhe i lejtet Andajtët Allah u te bare kjo e wa tjala Walau ennehum faalu ma ju adhune bihi Lekane kajran Lehum në surën Në njësa, thëtë Allahu të bare kjo e tjara Sikur ata Ta vepronin Atët qka ne u akimi Këshilu Do të ishte ma e mirë për ta Pra Allahu qëllë thot Zene se së të kumë ka dzu pëse du të me bo Bëje se ma mira për ti Kini bo prindi kër i thot Fmiës bëjnë qëta A i se mërvesh Shkoqa të i bëjnë qëta Po pëse i thot është ma e hajrit për ti Se unë e di, unë jam i pjekt E di qka, qka kërkohet Për e te e dhe kjo të bandovi në darën Por shemë në semona praktikisht Fëmija a e kupton në rëndësin e msimit Kër i thotë prindi mëso Realisht në gjendjen fëmirore Gjendjen adolescenta i nuk e kupton Nuk e kupton me kuptimin e gjanë të fjarës Në u shkollua për më mësue Mirë, kur fillon e pjekët E dhëtë ta tash për dipë se më ka thonë më mësue E Allah u gjilë gjelarë do njëherë turnon në diqka Ti në raport me zotin një i vogël sh Nëse ti konteston Realisht ti e të lujt me kajrin E do të kjo ma e kajrit Edhe në fun e shep se akon ma e kajrit Dhe tin, ti të dështon Ata kjo është ajo të sëm e, e kamë mërmin djetar Pra fillem e ishtë lezër Ne edim Sa Allah urdron dhe ndalon Me urcine ti Ndo njëherë kuptojmë Ndë njëherë se kuptojmë Shumicat e rasteve kuptohet Përsharë se Kurani ka zbit me, me këto kuptime Ta një lezër Ta shojmë se sa në Kurani ka ardhë qështja e urëcijës në lajme dhe në urëdha. Pra, para se mi përmejnë detale, Allahu vetë e cilëson se unë së sykumë thanë, di shka me vashka se mirë një veshë. Dhe për këto dhe zë ka shumë prej, prej ajetive. E para prej të tërë dhe zërë, që ka argumenton se Kurani është urëcijë dhe tëra kuptohët me mendja dhe logikë, se zbritësi i këti libri dhe atitësit ja ka zbritë i ka thanë, Unë, zbres, ty të zbriti për këta, a jo që sfiton a i s'ka e ka zbrit, po edhe ty që a këtë mena me të zbrit, mos slip shpërblim për këta. Dhe kjo është prej majave që s'ka mundë si asë një ide, asë një ideologi, asë një sistem, asë një filozofi, me eba. Së mundë me egzistu vëzën du një o dikush ka studion, në fundë ku ta bojë një studim, me thonë dikush, a shpërblim të ashe me thonë një osdu, se egzistu të. Dhe shkë shkë shkë kur anët Sa ajete Na të anje dhe zë vetëm me referu juve në ajete A i nësa shumë janë Vetëm me referu, shkë këtë ajete Shkë këshirë ajete Këshkë këtë ajete Ajete dhe se në gjuhë në ketë për nga mërre Allahu qëllë e gjelalu që e ju ka thonë Qull La eselukum alehi ejra In hua illa dhikra lil alemin Qëtë Allahu te bareke Wa te ala Thuaj Unë pre juve nuk kërkoj shpërblem për kur anët Dhe koha është muttarë dhe i thonim, bon, vi rregull te kreet pejgamber. Çdo pejgamber i Allahut, kur e ka zbritur paullin, i ka thonë, "Për këtë çka kimi kishillu njerzit dhe kimi drejtu njerzit dhe kimi obligu ata me nguhë Zotin, ti zguxon kët proces me li parë." Anaj i ka pejgamberdëzër, "Pse janë të madhrushëm të njerzit, sepse janë të zhveshur nga lakmit dhe animët vetjake. S'ka të aj prit pak për mua." Hasha dhe këllë Adha kush ja u studion historin për nga mbarve E gjenë a tha Adha i shikon një dhezër Vesh një moment Te junusi a le i salatu së selam Njëherë ka lëviz për e vetë zotin Njëherë ka lëviz për e vetë zotin Allahu e ka fut në barkë balenës Zguzon me lëvizit i pa mua Pra junusi a le i salam ka bodavet E ka thirë popullin e ti në të vërtetën Dhe me një moment është bezdis është bezdis Pra së së së përanojnë Mirë po në këtë ikme nuk e ka kërku lejë dhe Zotë i Gjelalu, pro atë hi kjo Zotë, nërsa ka qeni urdumë me i bota vetë, ku ki me shkuar? Drejtë të mbarë të balenës. Andetë të dhohu Gjelalu hu, mës me pasenju nësi prej njerëzve të mirë më herët, ka botë mira, qikove zërë, thë të se këshmi pështu e derin dhe të kja mejtët. Zguzënë me levisë pa allohu në të bare kjo vëtjala. Andetë të dhë Pengaveri nuk li për mësimat që i bën prej Zotit ç'problem. Dhe kjo filla e urcisë. Dhe saqet njerëzit vlerë kanë levërdhi. Njeri u lëviz me levërdhi. Dhe nuk çon as një, do të thon, nuk e harxon energjinë më të vogël pa thon, ç'a fitoj unë këtu? Ç'a fitoj unë këtu? A do të shiko vëllazër? E para, kullas'alukum 'alehi ajra in huwa illa zikra lil alamin. Për dallahu te barake ve taala, thu ju këtë njerëzve. Skërkojnë një shpërblim për Kur'anin. Kjo të njësë urëcija Sepse urëcija vlezër Nuk ka mundëci mu arrit nëse dikush ka anime Për nëse njëni kështu Vjen të mu gjikute aj Vjen mu të gjiku Dy veta vjen të njëni mu gjiku Thot, a unë e kam mirë, a ti Edhe njëni për të në apasanik Edhe këshka ka arme gjikue Këj gjikaci tani Do në me mor pare për njëni për dyve A mund gjikon drejt Do mi a mor do pare Do me fitu pare A mund gjikon drejt Ka me esil dhe ka me psil Mi thonë pasanikit ti mire kje A po në një le vërdit tjetër Dërsa pe nga meri zguzon kështu Pe nga meri mundet mi zvrit Ndi broni gjikim Ndi pal Njëna pal më konë më afor të ti Tjetra pal më e largë të ti A i duhet me gjikon do shta më kunder palës Dvet Pse? Sepse kështu e lip drejtsia Andaj, drejtsia fillon me A dhe se nuk guzon njëri ju të ketë të farë Anime Kjo është e para. Edita, Në krejta urdrat, dhe ndalesat, pra feja në tër tërsi, e respekton lirin e njëriut. Pra Allahu Gjene Gjela nuk pranon fej me dhunë. Thotë Allahu të barik e ota në surën al-bakara, la ikrahe fiddini, qatë të bejjen rrushdu minel ghej. Thotë Allahu të barik e ota nuk ka dhunë në fej. Nuk ka dhunë në fej. Qa të më da nuk ka dhunë në fej? Por qemë, nëse di e kërstonën di kanë i dhu banë musliman, a i dhu tamam u banëa suloj sa allo do të spudomoj. O smunëj të më thon, bano muslimanë do spudomoj. Pito të dëstona i bëhet, Allah do të punë se pranon, s'un budu. Apo daj më bos spudo. Apo sigur që edhe e kundërta. Nëse kërcnohet dikush banu kefer, ai do të spudu. E kërcnon me dhun, apo i hip në qafë me me mbytë këtu më radh, ataj shpreh diçka etj, "Aludan borata", nuk i pranon thot Allah, andaj shko. As knej, as knej. La ikraha fi din. Të Allahu ja me dhun se pranona kërkan. Apo do në s'pudon Ka të tebejnë e rrush dhumil e lkaj E pse këtë kjo të të Allahu gjeluarë Sepse është bëhe qartë e vërteta Për vërt, për vërtetis o, Ty peshe cële e mire cële e keqa Shka dhumë Kjo është ajo të sënë e kam përmen Djetarët në, në këtë kontekst Tëtë Allahu të bareke U e te ara Gjithashtu në ajet jetër Fa in ha gjuke fa kull aslemtu wajhia lillahi Wa menit tebaan Wa kulli ledhina utul kitabe Wa l-umijina e aslemtu Fa in aslemu fa qadih të dau Wa in të wallau fa inama alejkel balag Qikolle zër, pta jetet omon, dut, bitu, jah, Ne vetëm shpejt do t'i përmendim Nëse nuk premton koha Qa jet me të regu ku është urëcija e kësaj Po si fillim Ketë Kurani, pra mbështjel Sinemat të, të ti e ka Se ki Kurani është me urëcija dhe urtësia nuk nuk, pra, nuk harmonizohet me dhunën dhe imponimin. Apo e donas pe do. Spedu, tamam. Mirë, po por gjeçësia o diçka tjetër. Dë njerëza për zin këtu. Po të Thot, mos ja impono në rregull. Ti për shembull, nuk mundesh di kan me shtim me dhunë me lan rakien. Në rregull? Ai më intereson rregull, ne këtu Kur'ani pyetova. Po nuk pyetova Kur'ani mi dhan skimu djek pse e të pijë, jo. Ja. Dikush ka thef kët dytën me me xhuit Më pa, po thuaj çikë se vabde pak. Po jo. Unë më zoshën shtimes me bie. Ama edhe ç't thon ti e kemi pas, këtu është problem për këtë dhe s'kimu ndoshku kjo jo. Pra, e marr përgjithsin e veprës, të sinë njëtë e bó. Shikosh qallat Allahu xhelalu. Nëse ti në të polemizojn ata, të bëjnë diskutim. Thu ju. Unë jam, jam ndështruar me të dhe ftyra për menën në kodex arabë për të çënjen, jam jam ndështruar me të çënjen tim e Allahut dhe ata ndjekin mua. Ja në shtruar Allahu te bareku ve teala dhe thuaju atët që i është dhënë libri jehudi dhe te krishter dhe analfabetëve ku janë alfabetëve zakëtras alla analfabet të së di alfabetin nuk ka ashtu po çes di me shkruajt alla arabut nuk kanë analfabet në kuptimin që së dinë me fol ti 500 vjet me mësuen fol një, një, një gjimsor që ka folaj mirë po nuk, nuk di me shkruajt shumë se dera kanë ditë me Me shkrujt Adërësëz din me shkrujt dhe me ledzu prej arabve Apo në nështroheni Nëse në nështrohen Dhe dërzohen E kanë gjithë rrugën e drejt E nëse takëthejnë shpinën Shiko tani, Nëse dërzohen në regullë Kanë shpëtuje Nëse takëthejnë shpinën Thëtë Allahute bari kjo vetela Ty të takon veç mjuk alëzohet Ty të takon veç mjuk alëzohet Kjo është Turcia Ty të takon veç mjuk alëzohet Me ju të regu Gjithashtu Allahu Gjellola kure ka mbrojt urtsin e Kur'anit E ka mbrojt edhe atëse ki Kur'an nuk është cytje A asë nuk është andër A as asë nuk është i prejkur për, për ndunjë një shejtani apo djalli për nga mbiri jonë sallallahu alaijusallem Thetë Allahu të barëke vëtala Belkalu edhëgathu ahlamin Beliftarahu Belhu e shair Thetë Allahu të barëke vëtala A ta thanë Ki Kur'an shka për e bje Muhamedi së sellem është edhëgathu ahlem Edhëgathu ahlem Do më dhanë kur sheti di shka andër Edhe thë sedive hina Me një dhomë po sedi që farë dhomë Keni po, keni ju ka ndodhë kjo Shifë shapak, nuk shifë shapak I thunë dhëght kër lidhët Pra qime dhe ja me qime Kër banë shumë kime Edhe nga të rohën ato Edhe sedi nuk shë qartë Ato i kanë dhanë për nga mirit tonë Sallallahu alai së Ello johot, sot ashto. Kjo, nuk ka ashto, se kjo charge ka flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mazani çkan dhan bel iftara. Kan dhan e ka shpik për Zotin, por ai ka shkujt vet, dhe ai ka xhit Allahu te bareke ve taala, bel huwa sha'irun, dhari kan dhan pingamesum, ayush poet. Allahu thot, as nuk os ander, as se ka bo iftira, as nuk os poet peigamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo ka dhan Allahu jun sura 4, Allahu te bareke ve taala. Fë dhekër fëmaën të bë njëmëti rabbi këbikahinin vë la megnun Em jë këllu në shahirun në të rabba subihi Ra i bel menun, të dhe Allahu të bareki vëtala Ti përkujtojja ta Të regojja o këtë Kur'an Sepse ti me begatine zotit Që këllu e ka qytë Kur'anin begatia zotit Pengamberia është begatia zotit Nuk je falgjor Asë nuk je i qëmendur Em jë këllu në shahir Apo amës pëdojnë me thonë se je poetë Pra nëse s'ke bo i fëtira Po nëse nuk e i, i shmender Ate koke mjeshtër i poezijës Thëtë Allahu Gjelluala Thanë t'a presme dhe risat vdese E t'lirohemi Dhe kanë vdek dy palët Edhe Muhammedis a medhe këntër shtartë e ti Dhe mësimët e Muhammedit kanë med Ndërsa mësimët e Bu Gjehli dhe Bu Lehebit Kanë druje dhe malkohën Sa tjetë njërzia Gjithashtu thëtë Allahu të bare kje vëtjara Në Kur'anë Avolam yetafakkaru ma bisahibihim min jannah in huwa illa nadhirun mubin fatallahu tabaaraku wa taala a nukmeditoin ata a nuknalen kadale me mendu te fakurosh kur mendon ngadale tefkur es kur mendon ngadale a nuknalen me mendu ata se shoku i tyre shoku i tyre atici li shoshrosh shum afër me ta dhe injfata besa ata e kanjuh mu ahmedin sallallahu alaihi wa sallam sai is called jin jesi kan thon kodjin. Fa thallahu te bareke ve teala, "Ki Kur'an nukos tjetër pos al arn i chor." Al arn i chor. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala, "Kur'ani nuk kush pe shajtanit. Sofrimzim me shajtanin." Dhe kjo vjen ndesh me atë se sikur Kur'ani të ishte be shajtanës, kish me pas urçi, pse shajtanin nuk urndon me urçi. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wa ma tanazzalat bihi shayatin." Në surën shuara, thëtë Allahu Jelaluhu Këtë Kur'an nuk e kanë zëbërit shëjtanët Këtë këtë zëbërit vëtën përëllahu të barëke Dhe ki Kur'an dhe zërë, thëtë Allahu Jelaluhu Nuk është shpike e nevoja vëtë momentit Dëzotnijës e sënëni këtë zëbërit Thëtë Allahu të barëke vëtë Wa, wa i dha lem të ëti bi ajet Të ëtihim bi ajetin qalu Lë u lëjtë të bejtëha Qull Ma dhe kjo dhe zërë është komplet urësia Rështë që thamë Kurani nuk është frimzim i qastit Për të kalu momentin Qofta edhe e dhe pengamberi së sëllë Thetë Allahu Gjellu Allah Kur ti nuk ja usiel në një argument Apo në një mrekulli A ta thonë Pësës pëshpi këti vetë Apo Rëj kanë thamë në Muhammed e sësëm Bjerë një mrekulli se jë i pengamber Pengamë sëmë e ka pritet e Zotit. Ata heri kan thon, pse ti spethuvet? Po thuje ti, shpik e ti, çka ka thënë Allahu? Kul, thuaj, un vetëm e ndjeki atçka më shpall Zoti jam. Un vetëm e ndjeki atçka më shpall Zoti jam. Andaj veza pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu jalljalal sunnetin e tij ja ka thujt urtsin Kur'an. Po kedit ka kalviz Muhamedi sallallahu alajhi wasallam urtsi. Kredh ka kalviz pejgamberi sallallahu alajhi wasallam oshursi. Andaj kan don kredh dietarët se ndiej se sunnetit pe pengamedit se sallam o ndiej ka vërtet e kuranit sikur se ka plot thirrë dhe ka luar me çonit bojn thirrë për çka për shembull do na doja vetë kuranin der sa Muhamedi se sallam dhe sunnetin e tij e lajn anash realisht detalet e sunnetit janë praktika e kuranit gjithashtu thot Allahu te bareke wadales kuran nuk ka dvoje me efshin as nje sene sura najm se Allahu jella wala wama yantiqu anil hawa pengamiri on sallallahu alaihi wasallam nuk Shprej fjal të epshit Së folë me hamendja Nuk folë me hamendja Gjela shtu, Allahu Gjelë Gjelële Ka qëjtë Kur'anën e Tina Duke përshkujtë urësien Se ki Kur'an është drit E urësia dhe zërështë me hecë në vendin e duhur A mund është me hecë në vendin e duhur pa, pa drit Në tërë, së ka mundësi Thëtë Allahu Tebareke vë teala Ja e juhë nësë qëtë gja e këmë burhanu më rrabbikum Vë anzëlna i lejkum nuran më bina Dhe Allah u te baraka wa taala oh ju nyarës vërtet ne kemi zbrit tek ju argumentin pezodi të juve ka zbrit Kur'ani argument pezodi të juve dhe kemi zbrit tek ju dritë të, drit të qartë Kur'ani e ka thonë vëllazër dritë shembull i një orës të arabit edhe tek tek neve kur të humm diçka Allahu kur të humm diçka ndër në sir A mund është me thonë, për po e gjej që tu, se si që tu pas ka drita, më ti t'ka ubë në tërë? Se që a gjithë për shohë, që tu... A mund është e që tu? Ska mund cilët. Për nëse t'hupë ti një senë më një venë. Edhe jetë e lupë, jetë e kërkutë, jetë një senë. Pa ati s'ka drita shë. A mund është i me dalë më një venë tjetër kër ka dritë? E me thonë, jam të lipë atë sejnin këtu, se a gjith Po no, lumturia zoti xhel xhelal ku është vesa, është dhënë te Allahu. Ti e liq ti dërkon. Çka mundi? Çiçë e gjen? Duhet me liq të vëndivat. Allahu te barekuhu. Ke ne kemi xhijit Kur'anin për çka? Dritë. Çi digjeni shenjat e ju, ti shihni shenjat e ju. Kur ka njëri dritë, çfarë ndodh, zot? E shaq rrugën. Andet Allahu te barekuhu te ala që dri de t'avazën deri në ditë kiametit, të kıyametit, kur të him banorët e xhenetit në xhennet. Allahu na bë fejtore. Në Allahu e çelni dritë, çi ti shkojn pas kush? Besintar. Dherës Allahu munafika t'i banë me shku dritës pas Por një moment ju ndalet Edhe i thojnë besimtare Këthe huni nga ne Të mori në dritë për juve të vim mas Allahu gjitha thëtë jo ja, Shka mund ti Kështu që kini mashtru besimtare këtë du njo Kështu e një mashtru edhe në, në akirat A dhe dhe kjo është të e tësën e kam përmen Djetarët në, në këtë Kur'an Gjithashtu kam përmen djetarët Prej ajetëve të Kur'anit Se është është edhe ajo fjalë Allahu te bareke ve teala qutad Allahu jeli jelalu Allahu anzala Allahu nazzala ahsan al hadis Allahu akazrit fjalën më të mirë ska ma urësi se fjalë Allahu te bareke ve teala jithësh që Allahu te bareke ve teala ka thut fjalën e tij fjalë e çndrrueshme ndryshe nga fjalët e pa çndrrueshme siç janë fjalët e demokracisë kapitalistave të cilat imble leverdia materiale Ata sot të ojnë diçka në e sërë të ojnë drishim Se se së kanë fjallë qëndrushme Se nuk besojnë do një padhim Thetë Allahu të barëk e vëtjala Ju thëbbitu Allahu ledhine Amanu bil qawli thëbiti Fil hëjati dëdunja Vë fil akhira Sula Ibrahim Thetë Allahu gjelë gjelaluhu Allahu i përçëndron I forcon Ata të se të kanë besu Me qka Me fjallën la, e fort Cila fjallë e fort? Gjëtar kanë tham La ila ila Allah Kur'ani Pra Efort. Sa është efort, Zezë? Sen tan kohën është me një a, parim. Nuk i thot bardhës, do një her Zezë, por në një lëvordit dikujt. Mi than dikujt, a pe ki çeftit me të thon, ezësi ç'ka po? Po e bardh kokë. Ani thunë për mua, hajt pe thojla. Jo. I thot Zezës, Zezë. Modhina se gabimi ndodh nga njerëz më dashur të tinë Allahu i thot gabim bane. Nuha Allahu selam sam ku li ka çu durk Allahu te bare ke, do gafon ozot. Shpëto ma djalin tim çe i ka thon. Mosum vad mosiseina. La të as alni. Mosum vad mosiseina. Dhe ka thon inni a'idhu ka antaku mina al-jahilin. Ka thon oh Nuh. Nuh yodesh be gamara, yado be gamara. Ka thon oh Nuh, po të kshillojna, mos u vëm pe ignorancë. She got, she she ksh... got teks shei ka thon. Zem, ka të kshillojm, mos të jesh pe ignorancë. She go muamide seëm sapra rase ve ka çurtu zoti vet te bareke u teala. Çtu jo, çtu jo. Me ket raport jo. Thuja ti po, shka i thave jo. E herë kërë i ka dhëndi kujt jo, shko thuj po tash. Këtë këto i ka më në gjuzot i onë të bareke vëtala. Pra ju thebitullahu el edhine amenu bil kaulit thebit, Allahu i mban të fort besimtarët me fjalën e e fort. Pra e ka qyt të fort se dhe zër, sepse urtsia e kërkon që parimit jet i fort. Gjithashtu të të të allahu të bareke vëtala duke përshkujtë Koranin e tina, në surën uh, El Muzemmil, in se nulqi alejke kaulen, Thetë Allahu Gjilvalla Vërtet në ne të jo Muhammed Do të zbresim një fjal të randë Kur'an dhe zër Së mune me eduru njërshka Janë mësu muzbavit Mërë këtu E kipa të së një Po du me mësu Kur'an hë gjoh Po du me mësu gju në rapë hë gjoh Po du me më bëha halim Po du me bëha si Kujton se kjo si me pini qaj A përdo kjo jet O jeton me ta Së mune nuk pranon Kur'ani me lujti me ta O ai msonë për veshësh, i haron kit sayingot? O s'ka mundi pak tu paga di pak, nuk mundesh me lutme me me, me Zotin. Çka thot Allahu xhe? Ki Kur'an o Iran. Pitetini hafuz apo ne hoj apo ne dietar, sa i ka shkuar? Ato s'kau, ne vetë punë vaj, zvajti t'i dërshka. Selso se fjan e ran. U xhallan do u mund bajit me përgjicë më të lartë se që, që ekzistojm. Pejgamberi jon Sallallahu aleyhi dhe sallam ka thonë për ato se të bartin fjanin Allahu xhe luala, ata janë trashëgimtar të, të pejgamberëve. Pra pas mes do të ketë më pejgamber ka thon pejgamberi alayhis sallatu wassalam ato atrolt pejgamberëve që janë konë më harë do ta luajnë kush detar të vërtet detar tës atë mbajn fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam gjithashtu do të Allahu te bareke ve tala në Kur'an duke treguar urtësinë lart Kur'anit thot innahu la qawlum faslun wama huwa bil hazm qedallahu jalla Kur'ani është fjalë e prerë qoa gjikon i san nuk i kthehet pas Në kush ai gora? Në kush ai gora? Dhe kimi popësat e njerëz kanë ritme hajgare, edhe seriozitetin e di kuptojnë hajgare. Shumë kimi kanë pop karakter të janë më më humorist deri deri në vijnën e kuçës. Apo e kalojnë vijnën e kuçës. Tjetër ku të folsë serioz ai kësh. Sa so, ai sik ai swo në me para menduzi dikush folsë më serioz. Ande Allahu jëllë wala para para se më i zbrit detalet e juridikut Kur'anit i ka Formu njërë sahabët, largonin njërë ato gjërët që e kini pas për njërë anësave, për hajarëve, zbavitjeve Ta është serios Ta është dë madhënë është punë, me hindërën e të, apo me hubgjërën e të jtë Gjithashtë dhe të të tëllohu të barë e kjovë të tëllohë Duke e të reguë se Kuranë i është urëci Sa pra, jo përpudhet me në të tërshmërinë se me ka kriju Allahu të barë e kjovë të tëllohë Alekja, të të lau të barë e kevëtela, në surën e er rum, drejtoj e ftyrën tane, ka feja e pastër. E përmenëm shka shte pastër e, shm e shmangur prej shirkut, në tërshmëria e Allahot. Pra Kur'an i përpudër me në tërshmëri në Allahot, në të cilën i ka vendos e njërzit. Allahot e ka ndih muë e njëriun me shumë prej nureve. Di nure kërjesori cilë janë dhe zërë në tërshmëria njëriut për mënyrë neve na trashëmorin si shembull, për shembull turpi me të cilën lin fëmia. Që vot turpë lezer fëmia e ka të instaluar një turp kur kush s'e ka mbjelltaj. Fillon prastaj kur degradon i prishet ajo. Më ja keni parë për shembull një fëmijë, mi dhan diçka, që s'njeft ti për shembull, në rrugë dikan një fëmijë i vogël me padika që s'e njeft. Edhe mi avon një diçka. Ti do mi dhan durat. A ki pajsi simbledhën vetveti? Sepse tani natyra ti s'e si lexon, pse kju do të më dhan mua? Tusorre gol dish kaktor. Po pra, minëar ta i salon mbrojtësit. Pse po më jap këmua? E i balla i hik. Apo, o siguridhu, at's pak tuaj, ai hik, sepse i ka ato turpët. Apo shpejt thot faleminderit. U tini një njëri 14 çor, mend se janë zënë, faleminderit. Edhe ata haj çe e thash se e, e diçi sa ta kapursej citatës, sepse ka me zemër. Do sa fmija thot punime faleminderit. Merri sa ndvogul. Se vlezën, sepse ende s'ju ka prish ndatëshmoria. Thot Allahu Jellala, ktheja ftyrën. Another is a realist. Edhepse kjo është preje Do më në duhet kuptohet me rezervët e veta Disa përri djetare Qa është imam sujuti Ka përmen se feja Allahu Kure drejtoj njeriun e këthër në tërshmërine Fmije se cila qëvët natyra e Pafajsis Smenon me bo gjuna Nuk menon me bo gjuna Kjo është tajetësën e ka përmen Djetaret në këtë kontekst Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në surën Al-An'am thellau xhallahu subhanahu wa taala duke përshkruajtur urtësinë e Kur'anit wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla o temet kelimet, U Rabbi dhe adle, është plotsuar fjala e Zotit tangent në besnikri dhe ndrejti besnikri lajmeve dhe urtësitë dispozitave pra Allah kur thotë diçka se çka ka ndodhur çashtu ka ndodhur detaj ç'i ka përshkruar Allahu te baraakehu wa taala dhe kur thotë diçka bëjeni apo gjikoni kështu ajo është e drejta atë këta e kanë mbuluar detaret në Dhe këtë këtë kontes Zitha është të kamë përmin tjetarët Se Allahu të bareke Dhe tjala urëcijen E ka qujtë edhe shërim të gjoksave Thëdhe Allahu të bareke dhe tjala Në surën jënus ja, E juhannasu Qajtë gjaet kum ma u idhatum Më rabbi kum vë shifa Unli ma fësudur O ju njerëz u ka ardhë juve Këshila prej zotit juve Këshila prej zotit juve Dhe shifa Shërim për gjoksat Gjokës i vlezër është vendi i grumbullit dhe mbledhës dhe të bimit të gjithë shka e shka e rëthën njëri ju. Pra gjithë shka që shka shë, prej mërzijave që të shkaktojnë, dhe gëzimeve që të shkaktojnë, dhe hidrimeve që të shkaktojnë, kejtë ti mbledhën gjokës. Dhe këto dhe zekur mbledhën, shkaktojnë dame, të slanëra ha. Shumë, shumë prej gjërave të sëtë na i shohë, mi i perceptojnë a i dnina, ato shkak Andoj për nga mbejnë së sëllëm I është përmenë në Kur'an Se në e dina se për në ngushtohet gjokë Se se i kanë folë fjallë të rana Tanë i dhe zëmë, me shka me e shëruë Të hunë borit e shëroj me shumë në gjëra Dikush e shëroj me raki Dikush në ngonë muzik Dikush Do më thonë Banë lojëllë gjët del banë, Dikush e banë në vrasje Dikush në korupcion Dikush në krim Dhe këtë vej pra dhe zërë Jan ket's ka umbled njoks kit vish me hektar a qe vaba se kur e ban e tash mir thot ja se e ka e ka shmangata allah u neve na ka ofru ni sen pa i bodam kërkuina pa i injuna me shprasa ket's ka e, e morr na prej grumbullit se na shakton barb njoks s'ka the allah ju luala you call you with a quran e ngon quranin e nje quranin es braj njoks in kret komplet andaj genies se tan me quran njer se çet se han çet çet lesa ai që das ai mbledh atë që njerëzit e mbledhin po kës buzaz me Kur'an ela ai s'ka më s'ka më la mjajtë di ku shkon avant në vepër apo smuot alla mëkesmëse ata që dash mund shorohet sikur ti plot për njerëzve e bën i junap pasai thot ta baje edhe një që të qoroa apo ta baje edhe një që, që të qoroa për shemb e ngon që ka përmendën në kaime jozin ibn al-tina mund të shikon atje smundja dhe ilaçi ka përmendë njeriu për shemb nisme ngju muzik haram allahun e lut ket muzik haram dhe murrizet. Apo i deni problem atje dhe murrizet, apo i shkaktoni telaçet. Tani me çka do më shëruqi? Ki, Kijë është lënë prapë një tjetër të tashëroi at parën. Ne nuk shërohet më jam më sëmund. Helme me helm nuk hekën. Allahu te bareke ve teala, ky Kur'an është çi i largon krejt t'ajëratë dëmshme, të cilat mbledhen në në gjok. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka bërmen se Kur'ani i pastron shpirtrat. ذل الله تبارك وتعالى ويزكيهم قران اي باسترون شبيرت تا باسترون شبيرت جداسټ الله تبارك وتعالى اي كبرمنصه قراني اي جالنون شبيرت ياب يپ خدالله تبارك وتعالى او من كال ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها تالله جل وعلا اجدي بارابارت ايتلي Ka seni vdekur. Dhe pastaj ne e kemi nxerr, ha. Pra ja sa vdekshmëria e kemi bëu të gjallë. Ah, jeina, e kemi bëu të gjallë. Dhe i kemi dhën aty dritë. Dhe shikova se kjo ndërlidja me dritën dhe gjallërinë. Andaj dielli është simboli jetës, sigurisht edhe shiu, por ka nevojë për ujë dhe nxehtësi. Ka nevojë për ujë dhe nxehtësi. Këtë rol të spirtit e ka Kur'ani. T'i jap ujë Dhe t'jep drit E cila është djeli i, i shpirti gjeni, gje hu, E aj me drit hec në mesin e njerëzve O është në rrug të drejt Si kur a i cili është i zhytur në ersira Zdi medal për tëre Për në dhe zë njëri më kam këjtë ersir Dhe zdi ka medal A është i barabartë më njëni cili ka drit Ska më qimë Ka dalim të, të madhë Kjo dhe zër e të sënë kam përmen Djetarit në, në qështjene e, e Kuranit Ta një dhe zër Shkojmë detale Detale të urdhave dhe ndalesa Pro tani, futemi në juridik Pro kishte Edhe ka dhe shumë ajet tjera Nuk i përmendëm Të gjitha, djetarë kam përmendë se Dikun 209 ajetë të mejkës Dhe 10 ajete të 10 ajetë të medinës Kam përmendë vetëm për urcin e Kur'anit Si tërsi, pa hinë detale 209 ajetë të mejkës Dhe 10 të 10 ajetë të medinës Vetëm urci që Kur'anit është urci Oshë jetë O sho rruga më e mirë e kësaj rradh. Nësa detalet, detalet vezërin janë deteti. Po na do të mundovemi diçka më përpara me dasën. Por tani kur thotë Allahu bani diçka, kthehemi në fillim ligjëratës. A thotë balle se po t'damune apo Aj Tayeb një urdhër dhe t'i kuptom se do të me vë, do ta shohim. E para vezër, çka ka më mend dietar prej urë, dhe shumë urdhave, të të urdhë, do ta shohim një pjesë të urdhhave dhe një pjesë të t ndalesa. Ku jemi te urdhë vezër? Shikoj e para se ne ka mërme djetarë të urdhat. Kanë thonë, kujdesi i Kur'anit që të mëson besimtarin me dispozitat e sëtë i tukën. Pra, fillim ishtë Allah u gjelila, ku e fillon ursijin, vëzër? Ulu, mëso. Pra, nuk në ngarkon, pa mësue. Mëso njëherë, që të janë urdha dhe që të janë dalesa. Pas taj të stonë, pas i të dish. Dhe këto, vëzër, e gjenja në Na Kur'an, fadallahu te bareke ve taala, falau la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatin li yatafaqahu fi d-din wa li yunthiru qawmahum idha raja'u ilayhim. Suret Toba ayeti 120. Çka dallahu jën keta ketae, Suret 9 ayeti 122. Thot, falau la ay hala. Falau la. Pra, Nga 1 Grumbull i madh i bashkësis Se njerëzve Duhet të ndalët një grup pra, një, Nga një e, komunitet Një grumbull i njerëzve Duhet për i tëre mundah një grup Që ka me bëha Lijet e fëkka hufi të din Që ta mësojnë Fen e Allahu te bareke E qatë që ka me bëha ta Lijun dhiru kawme hum I dha rajja u i lejhim Që ta qortojnë Popullin e tëre pra, Këtë bashkësin nga cila u danë Kur të amësojnë fejrë, me omëso ja atër e tjerëve Që këtë dhe se kur anë e shurëci Kua shurëcija? Njëherë thotë ullë omësojnëja Që të iki urda, që të iki ndalesa Që kjo banë me bo, që të zbanë me bo Andoj, A ka mundësi, a ashtë e urt Dikush me të morë logari Pa të kazu, që ka dasht O shemur A ashtë e urt prindi me raf Minë e ti Se se ka banë i detyr Pa i thanaj banë Apo më rrapse se gabonit ditë, në diçka tjetër, pa i pasonaj më se bash. A ko drejt fëmia më natyrshmërinë e tij, më thon, po pse s'u mkaqzoi babo se nuk? Unë s'e dita. Po ni arti kallëm çka të baj? Më sani nëse se baj unë, ta kon me mor llogari. Andaj i ka Allahu xhasenis, duot ni grop me u ndal dhe më mësu fen Allahu xhira dhe më ja u bort të tjera. Shiko lazer këtu, ku ka bërmen Allahu te barek e u dali yetafqahu fi din. Tamsoin fen e tjera. Pas sa ka dhonë që ti mësojnë të tjerët, nuk ka dhon këtu të mësojnë për veti. Don, ajete nuk e citon tekstualisht mësojnë për veti. Dhe kërë në dietar kur ka, kanë diskutuar çka kanë thonë, kanë thonë këno nuk kuptohet. Se si mos kët mëso për veti si janë mëson? Të tjerët, pra ai shkon mëson, pra ti je që ka mësuar për veti, pastaj edhe u mëson të tjerëve. Pra shiko vëzë kët urdhër, kjo shumë i më, nëse e kupton. Allahu i thotë ulu dhe mëso në soi dispozita dhe nuk ka vizer pa ul më nsua me më ismi fill Allahu te baraka wa taala dëgjosh dëgjoj të kan thënë disa brej, prej preditorëve duke vol për çështje të bashkëqore sot njerëzit dëshirat i kanë botë të drejta dëshirat që ka i kanë i llogaritin si të drejta a nuk kanë dëshira drejtë Allah për shemb nëse ti ke chef mu ka doktor ki chef mu ka doktor ky chef i joti nuk u është bë tani e drejtë E, e jotja mu, mu kanë të i doktor A e kuptonë këta? Vë shemë bu Unë kam qef mu kanë pilot Kam qef, shemë bu Së kam qef realisht Vë shemë bu A është tash pëse kam qef une E drejt, e jemi ja Mi ju thonë njërë dhe tash E une kam qef dhe trajtonë një pilot Jo Pra qef i jot nuk shëndrojt e drejt A i diku shëndrojt e drejt Kur ti bosh kompetent i kësa e da Atëherë kur ti ti ish kompetent Atëherë kidejt mi thonë Shiko, unë e zot Ulinejoine porje sikoi. Atar po. A më vetëm çefin me ta shëndruan të drejt, kë nuk e rrejko, dhe Se që ka rregull, Allahu. Sa atar e ka von pejgamberi sa sallam, kishin lieb njerëz të plot. Por shemosin thot, çka toka e imja? A është të drejt e drejtë e kti? Po don, un kam çet, çka toka e imja. Tash më thon njerëzve, vallëj be kini më madhon. Jo. Blej si e si duj. Po nëblej, më thon, ajo është e drejta jote. Ama un e shtupenolli për veti. Kështu janë kërcen Allahu, pse ki çef diçka. Ka një shembull, dikush ka thot, ej un e kam çef me mthir Hafiz. A ki qef po? Po nukoj e drejt e jona me të tira fës Unë kanë qef më bohëgj Banu, thrasmi A më pau po, pra Qef i vëzër nuk shëndrohet Ndetyr dhe drejt të anën Dersa të realizojshë ata A në shiko Allah u gjilohala Shkomso Dhe cërtoj atasët Kanë betë në njërënc Sa i përket vëzër urdrit Të përpjekjes edukative Pra Allah u të bare kje vëtala Filimish vëzër Urcijen e Kur'an e Kweka Bok Se njeriun e ka ngarku me përpjekje Kema u lodhë Dhe kretë popu t'jan pajtue Shishtot i vënkaj me gjëzije Në shumëre librave se ti Se emira nuk vjen pa lodhje Kështu e na kryu në Pa lodhje shka kur gjoh Lodhësh hargjon nga nërgjit Kreta fëgjit e tua Dhe në fundë pret diska Por pa u lodhë s'pret kur gjoh Kjo në sin material, sin akiret Shpreset e njërzve e di që qërkulojnë për luginat shumëta Njëri hinë luginat të të ka jemi A unë ka me bëhë këta Ka me mëri këta Po këtë janë fantazio dhe zë Ajo që ka Allahu në thyrë neve është për pjekja praktike Që ka e munduti? E da shovinë në në Kur'an Thetë Allahu të barë e kemë të anë në surën El Beled Faleqtëha me l'Aqabe Wema edrake me l'Aqabe Fekë kur Aqabe tin Au itamun fi jomin dhime s'gabetin Jetimen dhe me krabetin Au miskinën dhe me trabetin Fëtë Allah u të barek e vëtjala Duke përshkujt se urëcija cilë adhëzër Në urat e Korani të urëcija është si tje përpjek E mërë Si mësjesh përpjek Ska frit A është urëci që kjo adhëzër A është urëci mja ndoj njerëzve Filimisht Mi furnizu ket me takat E pas taj Mi kërkun lëgari Por shembrë I kiti difmi Edhe të divi a jep ka 500 euro Edhe u dilni E drejta e prindit ku është kry Ty 500, ty 500 Shembo Tani, ata qka bojnë qka Por shembo, a ka drejtaj Njani që ka dështu e por shembo Ja uka dhonë të divi ka 500 Edhe njani dështot Sumba, një hargjon ato, minjë hargjë Edhe njani vjen mas 20 vjetve dhe i vjen 500 mi Tho të që une i punova këto dhe i puna 500.000. Ako drejtë ki i dështu mi me thanë, babam ka bo mu zullumë, pëse, se kur na, na nisi, kur na dajti, o dash mu mi mi thanë 20.000. Se une ma i doptja. Ja, ja, që e ti në 500. Allah u gjeladhezër, ketë njështë i ka furnizu me mendje, standart nivel, me fuqit rupore, dhe me, me shpirt. Pra, ketë i ka furnizu me mundësit për mu zullu dhe mundësit për më me deviju e. Që ka banë ti me toë? tire pasatena tadhallahu te bareke ve taala falaqtahmal aqabe pse nje ri nuk he perpierke pse s perpierket e thot allah te bareke ve taala e cka esh mu perpierk aqabein rugus e cila esh perpiert dhe me gurze arabshin aqabe oni rugosh shikoder por jo rafsh po esh me domodin me ngatresa sa thallahu jalla e cka esh rruga e vështir thallahu jalla fakkur aqabe me lirun e rob. Dikuç, sot se kupton çka do të thon me lirun e rob, sepse s rob. pra, rob? Ro pra ka posh, rob. Por a robim vetë, çka do të thon me lirun e rob? Robria, praku ne ka pas dikush me të në rob çka ka dash me thondhësi. Për shembull, robi e ka pas çorbtor. I jap bambukun, i jap asrom, petkat, i jap shpinën, monet më e bajt, çse nëse s ka deve e banaj. I jap nëntokun. Ja qelë di qanën, ja nëmëron parët Ska drejtaj, kur gja me thonë Spo du, spo mu, ska Qështu e konë të agraft Allahu Gjilat thotë Adi shka rrugë aranë, leje qëta, që liroje Për të kuptu në, a bo I ka një një dy shpija Dvejta dhja Pra më të ashmi thonë Allahu Gjilat, që dil për një një nësë, leje Bolerona bo, të dolu, Felak të hame Qësë përhin qësa ju dhe Qikjo që udhë qëndërte fitimi Qikjo që dhe zër Adoj urëcija kur anore Ka ndonë djetarët është në atë se E nëzit njeri unë për pjeket Dhe kjo është urëcija dhe zër Me punu të gjithë Dhe ata pasaj me mor Fritin e punës e tëre Paset e të të dhe u të bare kjo të tëra Apo me ushqy Kanë Me ushqyje një jetim të afert Apo një miskin që s Mirë po jo kur jetin Në gjendje financiaret mirë Thëtë Allahu gjeluala Fi jomin dhime s'kabe Me ushqinit varëfor Kur qatë ushqim shka e ke pas ti Tu ka da shtyje Qetar me ushqyje mu, 10 eurot e funit Ka në njoni ma fu karasone Më meri Allahu thët Akabe Shumera në kjo A mirë po Urësia e kërkanë që njëriju Të këtë, Në këtë aspekt Gjithashtë të Allahu të bare kjo e të ala Duke e përshkujt uh, urcijen e Kur'anit në ndjekin e pengamberit tonë sërë Allahu aleyhi Vësallem, dhe dhe Allahu Gjellaluhu, la kadkana la kumfi Rasulillahi usuatun hasanetun Shikadhez farë urcijet se e ka lidhe Allahu të bareke vëtala Dhe dhe Allahu Gjellaluhu, ju në të dërguarin Allahut, e Allahot e keni pas modelin më të mirë Dhe kjo dhezhe prej rahmetit Allahu të bareke vëtala Do njerëz duke kuptojnë çka do të më thonë me pas pejgamber, me çup pejgamber. Tani kit lazer, ta, uh, kit mercy, kita shame with my lord. Shumë zhveshur. Çka nëse si shkonni pejgamber? Kush kish e kishta siç kjo më e mirë atë çka më e keqja. Aba. Shqipova se bismtar sa letë kanë kur kanë polemik. Shumë unë po më lejo kështu, ti po më lejo kështu, atje dëgjoj. Ajtjër... Çish më e prë? Shiko sa letë kanë lazera na. A ndaj po për luftohen, s'kan ku ti më thon pse ti e ke më mirë? ai po shemosa janë vet vetë. Njëri thotë kështu, njëri tjetër kështu. Ku e kthejnë ato? Skan dikant të paprekshëm. Allahu i jeta thotë e kemi bën në mesin e javën e yonin, është i paprekshëm. Kur të keni polemik, qëni letë këta. Allahu bëjë mëshkadën kur keni polemik, o vë, çish ka thon Peygamberi s.a.s.l. Le të jese me tatina. Shko, shumë shumë thjesht përfundon loja, aqret. Kët polemikat, kët diskutimet, çish ka thon Peygamberi s.a.s.l. As me dona, as me tema. Dhe edhe gjoksia më, gjoksia jot kam unë qet. Pse? sepse un nuk po thras që më e apranohu mu let jetë pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam çka thatallahu xhelala ju jo, në pejgamberin e allahut keni pas modelin më të mirë nuk u është veçkash nuk e ka zgjedhur allahut veç sa pa me isus pun jo jo e ka bën njëri më të mirë e ka zgjedhë njëri më të mirë që mos u shtash ti ti më ashtë, a, që, që tash me ngu këta jo në muhamedin sallallahu alaihi wasallam ska as një grims që dikush mund ta dhon e po kish se ka pas këtbe kish se ka kritikoi sallallahu alaihi wasallam aspektin moral maja moralit aspektin shpirtëror bujarisë jimërtllëkut maja jimërtllëkut aspektin e trimërisë maja e trimërisë aspektin e dijes maja e dijes aspektin e dashëmsë tjetrit masha zata çka do për veti maja aspektin e skarrejt kur që u digujmë në midhan nëse a njëri me njëri thot ovllat kisha nguh po kumzamën e Arturait Në statute selam on mom anihard komson e temohem se më siguri kur dhet kursh ka rreth s'mush me dhon çishme ndjeku të ndjekun e ti kur për shembull një herë kërret ose për shembull nëse jemi te juno Allah çishme të armastik kur shem të tek e pa filan junoj shembull temohem se më skuqesh ti çka ta leposh e kit plot andallahu ska lanar si mos me dhëkata sallallahu alaihi wasallam inshallah dhë allah ju jle ola ne kemi bë pa prej urcis ja jo kemi zgjedhin njerë shkoni pas atina dhe kur keni probleme zgjidhni me Meta, aleyhi salatu, wassalam Dhe qikot dhe zërë të qështja e veprave në kuj libor Banas peshimi veprave Abo, Kur'an e dhe zërë gjithë monë thërat më mësatare Dhe nëse në mundësën Allahu të bare kjo e teala Dhe të përmendim, pasi të përmendim Dhe vojnë nëse kemi edhe një grumbu të urdhë dhe ndalesave në Kur'an Kur të i shikot dhe zërë, shumë brej urdhë kur dhe kur'anor Në ndalesave kur'anorë, nëse në aprim të nkoa Në tevratin, është rremruar çka mbet, edhe ninxhilet e shtrëmruara, do shohim kush i mban mend pra Kur'anit që şihet fol, do shohim ata siç fol flasin. Ata shif çartë sintojn dorën e njeriut duke fol. S'ka mund sikto janë atë epizodit xhel xhelalu. Kto s'ka ky i cili flet, ki s'ka animë, ki s'ka sfiton bi gurgujnaki. Ky i cili Allahu xhel xhelalu kanë përmendë dhëtarët, u shënu dhe u shbo barabart për euditën me viçin dhe prapë s'është hakmor me çajtme, me ofendime, argumentozor Zoti, O Zot. Për shemboj Jehudit, O Zot, kur ka shku Musa me fol me Zotin, ai e dinin ngjalin. Dhe i ka deviuni njëri pytyra, i ka bë po "Jehudit me adhuru Zotin, e me adhuru viçin vend Zotit. Viçin, viç." Pela e lopës. Që ta ta dyshë shaka mbog. El ejel for the law jelo, el ejel. Çka ndo Zot? Ta shparamendo dhe zër Ju ka thonë a i sami riu Qykija është qaj zotish ka ju ka thirë musa me adhrua Qykija është qaj zotish ka ju ka thirë musa me adhrua Qykija është Paramendo dhe zër Qykija është Allahu hasha u ekella Me të cilin ju ka thirë Musa a i lejë sëllat dhe zem Kur ka arë musa E ka more, e ka coptu e ka gjujt Dhe e dinin gjarin se e ka përmendë Allahu të bare kjo tala Mirë dhe zër A këthejmi pa të asht Të kam mik, të kam dost, je shumë i lart për mua, e kështu me, ose të kam so, të kam hoj, të kam profesor. Ama kursi i tij e kam lopa në ventan. Çka i kishë thënë Allah? Çka i kishë thënë ti? Jo, kursi i tij e kam lopa. Çi ti si lopa? Që shto i kan thon Allahu xhelal xelaluhu beu Israil. Allahu xhelal çka thon? Vetën e kanë dëmtuar, do jo neve. Ki fjalim nuk o i njerëz. Njeri ma i di shë më kanë dunja, hoqë më kanë, mi thonë ti, hoqë a si ti si lopën, vada patë thonë ti shka hoqë a se le. Që unë e baravar me lopën asë, nuk ka mundë si. E Allah u shëta shka dotë, bi se ma fealu, shumë keç kanë vepru, ama për vetje kanë ata, nëjëve së da kanë po kur gjo. Kush mullët me folë qështu? Posë, prabulare mi, se s'ka epshaj, se me provokanti ata. Ti t'i thonë ati si lopë, si, s'munësh me provokua ata se nuk ka nga çhenjet që, që e krijuara. Ai nuk njiitet prej veprave të jashtme që ai të vepron diçka. Shikova se sa e shoh më i bën atë Allah. Pra, shembull, ose luftrat, ose njerëzit që thonë, "O Zot, bane kiamet." Ai thrapse ban. Pse? Sepse skena e gërditshme nuk e nuk e trondit ata. Ju ti thu, "S'ka, por mua s'ka më jetë." Prapa Allah e çon i lut, e vjen i tjetër. A bërat? S'ka boku i kiametit. Ado the Sheikhu Saudivi thoni sa, askall menduosë kur ndodhi kjo ndodhi kanë khiameti, po ka mendollë kiameti po s'ka ndodhi pse sepse Allahu nuk ndikohet por laian laian fa'il i thon Allahu nuk ndikohet nga faktorët e jashtëm por vetë ai ndikon jalaluluhu çfarë dallu Allahu te bareke ve taala andaj asë me sataria është uh, niveli kuranit do ta shohim neve pastaj krahasim me thirrjet e tevratit të, të shtrembruar dhe tingjili i shtrembruar se si e kanë fut dorën e njeriu Tadhallahu tebarake ve teala nusul al isra ayeti 110 tadhallahu tebarake duke tregu per mesatarin wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi wabtagi baina zalik tadhallahu tebarake kurt falesh namaz lexoj kuran la tajl bi salatik mosangrit zonun shumalt wala tukhafit biha as mosol chat sa mosmunia wabtaghi baina zalik jain maslartas that xeshum oltas Njën mes Sebile Kësaj djetare kanë vendohet dhe zër Baraspeshimi veprave Ska në vepra që i kërkon Allah O vetëm se i kërkon Baraspeshimi Qëtë dhe më baraspeshimi dhe zër Njërës e zakonisht Por shemull Edhe kur dojnë me bo khajrë dhe njëher Por shemull Ka mundi Pse e ka kuptu se që kjo është khajrë shumë Ka mundi e ban ndozën Që Allah ose ka kërkua Sikur që i ka ndohet i sabrej, e sa prej E... Këshku në gjami të falë Amir mu falë, mira mu falë Spenali hiqë Kërë e ka po pengësëm një anë i njënë i njënë në gjami Me litarë Qëha banë këtu? Po falët i Rasullullah Tha shkon i zgjëdhe A qëpë pas këna në vezër? Subhanallah, duja me në namazin Namazin banë dërsa tin nuk Nuk jahuqë kajtë u folë Hatët të ta'lemu me të kulun Dërsa të dhinit që po thani Për nga meri se selëm nga than Hadith, sahi, sahi Bukhari, sahi muslim Njani pi juve Letë falet këroj këthjelt Letë falet këroj këthjelt Ka mundësi lutët këndër vetës Lutët aja gjumja të zanë O, oh, Zot Pra të thë e shpirën, së dy shka thon, të thonë Të i të lutë, apo Me të pranume A të këzër, thë të për në samë Kur të jeshtë i këthjelt, falu lutët Ama Allah, shigo Allahu جلل 40 mesat dalën. Njëri prej njerëzve kanë parë në kodën e pejgamberit kur jemi te xhurimi. E ka ponjë pesë vëta që janë të marrë çadërn aty, ombrellën, zotëninjës tu tu tu nejtaj. Përse u them thotë çfarë çati është aty që po? Feysullah është njani të xhurua. Edhe po po then ti po bëj hije së shumë nxehtë. Po dhënë ta brishë. Pesë vëta timë tëvojë zmet për timës me brishë xhurimin. Po prishëm e Allah, se në zuntrinë ati Dikush e kipa, athët mos unë e ja agjërushëm jam O Allah, si të mush me agjëru Pa e në nështru di kanë, në agjëro Si mësë mush leje Së munë të ti e 500 veta me të bohizmet Unë jam dufalë, mësë më prishti Duhë është me gjithë mesataren Mesataren, dhe, ke feja Ska dë një vej, për vetëm se mesataren Ka kërku Allah u te bareke vë Shiko vëzër, a ka ma e lartë se Kur'ani Ma e lartë se Kur'ani Po para më vëzërisallahu thot mëse ngrit Kur'anin, xani shumë. Para mëna më në me ngrit çamën. A thot pa e shau mirë këtë asmrëvëshki. Nëna, ja Allah thot Kur'an kur, kur ti lejohesh më shoj, mëse ngrit Kur'anin. Kadale lejoja, se Aisha ka smarë vesh me kadale, smarë vesh as me burtit me Allah. Andaj se dietar thon kur tu mburtetësh vesh s'tni, qe po di ku të më shkon vesh me burtit. Bane këtë, veshnin më zanë. Largoj u vak, banë vashta. Jo, nidhi u dzalë i kërkohë gjithëmorë me sadarë andaj shikoë Allah u te bare kjo të ala kërkon me sadarë gjithashtu Allah u te bare kjo të ala ka përmenë garimin në të mira garimin në, mira. -të, bare, në e, 8, 148, të mira në surën e lë bëkara e ti një qënë e këtër e të të të të bëkara e këtër këtër këtër këtër këtër këtër garoni për këtër këtër këtë standar vezer asë si një sistem se ka të sistemet e njeri ju vezer Jozë dhe kushmurit mu, mu bëgjit shka Stale Nësa në sistemin E Allahu Gjilala Po Andaj tha për nga mberi Se në selle Dëgjoje dhe, dhe bindju Imamit Qoft edhe mukan I abesinis Arabve Mjë pasan I abesinis Dëmëndën Peja tje i kanë basë ma shumë rob Dzi Rënë gjyrë tjetër Ratë tjetër Po po të si, si kanë kushtu shumë rëndësi atyre E për nësa më thotë Nëse a ropë, apo ashtë i abisinis, Allahu e ka boj imam, ngoje. Pse? Sepse nëse a i ka mrim, mu boj imam, Allahu i gjelaj ka mundcu mu boj imam, nfej, legjitim, atër të i dushmi u bind. Pra, sepse nfej në Allahu i gjelaj u është vetëm kush, khajri që ka e ka mrije, me mundin që ka e ka mrije, dësa në të tjerët, kur s'ta api mundësia? Apo? Sigur që përshimë po dhe kanë kan shpiket bidatin, sot dun Në shtetsijës Sot ti me dash me shku me, me në meke Që Allah u gjëve me plot Dënjën e të drejtës I thotë gjdo muslimani Nëse do me shku një meke Me jetu e ki drejtër A dojë sa dun, Alimi ka shku pimë Bagdad Ka do në pisot për po du me nejtë meke E ka pos drejtën e plot për du me nejtë meke Rëj ku du shme nejtë rëj Vesh me drejtët të sët I ki e dhe obligimet Sot vezer slanj me shku Me shku mund me tlan, të lanë Për dhatë i ki të r Mastro dëzët liep na kuje kusije menze rjasht. Aba pse, sepse nuk punojnë me fein Allahu te bareke ve taala. Pse mund të bëhu nërin, shpiti Allahu xhelala. Balma ne vën me tok Allahu te madhe. Medine, du menin, banon në Medine. Slajd. Dhe kjo argumenton se çdo herë kur njeriu largohet prej veç Allahu xhelala, largohet edhe nga mesasaria edhe nga nga e drejta. Gjithashtu thet Allahu te bareke ve taala duke përmendur urtësinë e krijimit të njerëzit për të vepruar në gjithë atë dunya te Allahu xhelala në surën Mulk li e blua kum ajyukum ayyukum ahsanu amala Allahu yusprovonjuve ju ta shohe cili esh me veper mir Allahu yusprovonjuve ju ta shohe cili esh me veper mir kjo esht urtësia O Allah Zot me sprovu njerzit cili do te pra, do te vepron më mir gjithashtu kur jemi te fjalave O Allah Zot shiko urdhin e fjalave O Allah Zot keti tosh ka bëbim po mësimi përpjekja apo morale edukative me dhan mundin Shembulin për ingamberin sëllëm Mesataria në vepra Ngarimin të mira Testimi për në kajr Pa ke mu konë më i mirë Këjtë të qarëgumë në tonë A pi kuptohin këto me mene? Kuptohin me mene Shikohë dhe zërë Tani, thëdë Allahu të bare kjo e tala Duke përmenë surën el-Isra Përdorimin e shprejhje Thëdë Allahu gjelola Kulli i badi Ja kulu leti hi ahsenu Thuaj robëve të mi Kër të folin le të thonë fjallën më të mirë që e këzistët. Ta ne kur ti thuisht dikujt shtu, mërëk, për ta kuptu vëzër, ta ne, do mën kjo i thujnë, betur kasit, ta, ajo, maja, të neve pëdojnë me arrider të ajo. Kur anë është këtë urci, dhe urta ti ko këtë urta, dhe ndalesat ti ko këtë urta. Mirë. Kur thot ti dikush, mos folë, pos fjallë, më të mirë a që e këzistët. A jetë të si një njëri me menë, me logik, A dut me të nguvu pse po thu ti? A je urr diktatoriale apo çka? Si të hapësille, pse? Sepse, sepse ajë po thot fole më të mirë. Po ti më njëri më me më, a je të kuptu? Don këtu shko hapësir për më thon ti i tu më imponu mua. Mërë, unë për e Kur un po të tham thue më të mirë. Kur ti thush diku të bën e veprë më të mirë. A ko këtu impone? S'ka impone. Ato është gjallë u jera kapur logjikisht. Un po ju dha më thune. Ma të mirën Sepse shëjtani Ndërmjetëson Mes juve jo, Gjithashtu Allahu të barek i vëtala Kura ka përmen uh, Besnikrin Në fjall Thetë Allahu gjile gjelalu Ja eju hëlladine Amenu të tëku Allah Vë kunu me asadiqin as Ojtës të të keni besuar Keni frik Allahun Dhe bëhuni Qiko Bëhuni është urdhër Bëhuni dhe jini Me njerëzit besnik Kërë thëtë përshimu dhikush Ose qepë Mere prindë po ja reja muslim mes postmen me, me jon mishok besnik. Ja qortë do thon, o bab, ti apo imponon mua. Po ki parasht at lirijen teme. Mund ende të tandre me njerëz që janë më të mirë, janë besnik. Kjo është, kjo është e logjikshme. Ja. Po pra, Allahu i xhenel-i dhe lëza kur a bën urdhrin e, e shoshuron me apekap. Po tham rri me njërë për shembull. Kur do di kush mos rri me rënacak. Mos rri me rënacak. Pra është e logjikshme edhe në aspektin e njeriu të më e kuptou ku dha urdin Allahu te bareke ve taala kur jemi te moralit dhe zot shikoj urdha tham ka shu murra do i pamend disa prej ma shpejta ma shpejta kur jemi te moralit dhe zot te ciltsia te dalirsia te Allahu dhe lela qul lil mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika azka lahum sura nur te Allahu te bareke ve taala thu ay besimtarve urdhur thu ay besimtarve e rrudhu min absalihim lati wulun shikimet atara të të wi yahfudhu furujahum zati ruain organat genitalat atara dhe shikofati banqaimat jodi si ka lidh mes shikimit dhe organit nuk vjen ndert e zinoya pa pesh nuk shikimi thu allah te baraka ve ta lan fun thalik aska lahum kjo es me pastr per ta pse me ulo zot shikimin ma mir per tyje Kur'an thënë, gjithmonë kur vjen vrasja, shirku vjen edhe në një vepër tjetër, shumica e rasteve. Vjen shirku, vrasja dhe zinaja. S'ka nis shoqëri që bën zinavë së vrasën. S'ka nis shoqëri në të cilën është e parë hak shikimi. Mundunësh me pa shka dushti vetëm se dikush çohet vras. Atë shikimin e sa vras. Adaj Allahu u jua thot, ul në shikimin e pse ozat më ul shikimin, nëse do dikush Pse ta ulë shikimin, është më e mirë për ti. Se ti nëse shikon la komandë, se la komandë provokosh, nëse provokosh, këshilli më arrit dëshirën time, edhe se këshilli më arrit dëshirën time, ka mundësi të lejohet ajo e dikujt vend, e shtimi më bëj skandal. Shko, këndon zinxhiri i urdhave të sad, për shinjëra, njëra më tjetër. Andaj thotë Allahu xhe lëre në fund, kjo është më e pastër për juve. Kur jemi vëzër tek, pordorimi i ushqimeve të mira. Si urdhon Kur'ani? A ka Kur'an vëzër? Ha eceta, pse më angëjoj? ونبثهم <تصفيق> شكون فضل الله تبارك وتعالى ن سوره البقره يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا حلال او ينرز هاني نجايو اشكا نير توكا توكا نير ديشكا توكا نير مول بنير لا حلاله ولا حرام حلالا طيبا حلال و حلال ذا امير Qallahu xalall kurun e urdhnoi me hangurjeta mos me hangurjeta jo vet se po thamun ne po karakterin e kti ushimit lejushëm është që ju mundi me kuptu logjikisht marë për shemb të kundërtën kur Allahu xalallahu thot mos e hani derrin pse ozet mos monga se vet se po futet jo studio ne josto qe ne derrin te li u shehet me ndicira keq ka e nxirin jasht derri shkon e hacata edi kur thot ju musliman te ndaloni derrin na Epo më thon haj ja shchitjen. Po ne ajo s'ka ushthim me ata, apo edhe e ka formuar trupin me ata, çka? Apo sigurt do stash se ka dal, që m'at mësh apo. Çka thoni ju për derrin sa të lindë foshnje? Se s'ka honger kur gjalla. Çfarë vën dietar vezën? Po ajo nonën e ka çka ngonr ja shchitje. Çka do të Allahu jë lala. O ju njerëz, hani pitogos halal të mirë. Arkeologjik shumë zor kjo ja. ajo. Po thonë ju musliman do keni më shëllësi të as po dinë çfarë bane. Po vova ja shija nuk ha. Ha mbuk, edhe ha të pastërtë. Allahu xhallahu ala urdhon gjithmonë Kur'an me uzbatua ajo çka ka për logjikisht. Kur jemi vezër tek eh uh, çështja e trimërisë dhe qëndrueshmërisë dhe durimi, çka thot Allahu xhallahu ala, duke i lavdruar dhe duke i urdhëruar njerëzit me durim. Was sabirin fil ba'sa wal darr wa hina al ba's. Ata cilët durojnë në vështirësi Vod dërra dhe kër kanë zore Dhe kër është flaka e luftës Kër Allah u gjitha vezet urnon përshemull Me sabër Thotë që tu ban sabër A kapët kër logikisht? Kapët Në gjitha natyrat e njerëzve Kër duosh me mbroj të vetën tënë edhe parimin tënë është e logikshme A dhe natërshme Apo ma djepemë samë shkoj edhe më larkë Tha për nga mirë a lejë salatu selam Nëse njani për njërzve i luftohet pasuria E a i duke u përlesh me ta evraj Tha Allahu e logarit shëhit Shëhit Pse, sepse është natyr me, me duru, me embrojt Malin ta A dhe qikë dhe dhe dhe urdhe në Kur'an është i shëshruar me qka është i shëshruar me, me urci Kemi dhe dhe shumë brejt uh, Ajeteve, të zati kam përmen, djetarët neve koha në kam barua Andaj, rëzimeja për kelli gjerat të të vazhdojnë Melina Lautëbarek, edhe në gjerat tjetër Rëzimeja kësa jo është se Kurani, i gjithë Kurani Ka zbitë prej të urtit Dhe këto ajete janë plët urci Jo, me atëp se vetë Zotë i ka thonë Po dhe na munda me e kuptu këta Dhe me perceptu këta Kjo është faqet, në tërsi në Kurani Dhe në detarit e Kurani Detarit i Kurani dhe z dhe ndales moseban çdo kuajje ku në Kur'an banë nëse ti thuaj e tash pëta bajon vetë se ka thënë Allahu lexoje këtë ajete do ta djesh se është një lëvërdi logjike për ty edhe për njerëzit o për ty o për njerëzit po pra, për shoqërinë allahu do të vazhdonë me lalla te bareke وتعالى edhe ai të tërë të thotë e, e shfaqin më shumë emrin allah te bareke وتعالى el hakim do t'i shohim se allah dhella nuk ka zbrid ask një sen për urdhave dhe ndalesave Pas njërzit mund që të soën në ta E ta gjenë harmonin E tjore në këtë dunja den e xhirat el husbi allah tbaraka w taala che zoti onje le jalaluh namundson me i kuptu ajetat me i praktikuata ato ne jetet tona el husbi allah tbaraka w taala che zoti onje le jalaluh ati ku yakimallahu allahut na shpërbllen ku kemi gabuar allahut na fal el husbi allah tbaraka w taala che zoti onje le jalaluh musliman ku dhecen allahut ndihmon yetima te musliman allahut timbulon te pasuron el husbi allah tbaraka w taala che zoti onje le jalaluh fuqarat skamdorat nevojtarat allahut ndihmon ta samuret musliman wallahu tisharon aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu in هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين